ujambo ndugu msikilizaji na karibu katika makala ya neno lilitoshimama naamini kwa umekuwa ukibarikiwa na makala haya kila wakati na sosa ni wakati mwafaka kabisa na mkaribisha mchungaji Geoffrey kutoka Arizona ili aweze kutuelekeza katika makala ya neno lilitoshimama lakini kabla nimleta mchungaji ni wimbo wao amri ya Mungu uh, murikumi za Mungu nao angaza wakiingia moja kwa moja ewane ndugu mpendwa karibu Mbili moja tatuina sifuri moja sifuri sifuri tisa tano ama abagusi globalridium.com Bila nabari amchung gajin tak patutaka po tamatisya Asante sana mtumishi wa Mungu tena siku nyingine tunazidi kumshukuru Mungu kwa kutupatia na mwanya mwingine ili tuweze kuendelea katika kipindi hiki cha ja neno litaendelea. Na tunaona ya kwamba Mungu wetu ni mwema na anaendelea kutusaidia katika kila hali ili tuendelee kujimudu kuangalia na kusikiliza neno hipo liweze kutuandaa na kutuweka tayari kwa ajili ya kuingia katika jumirele Siku hii ya leo pia ni siku nyingine ambaye hapa kwetu ikiwa ni asubuhi kwako labda ni jioni ama mchana lakini ningependa nikukaribishe kwa njia ya pekee katika makala haya maalum ambaye Mungu anatuwezesha kuiendesha katika uh, kupitia kwa radio hii ya abaguzi krobo. na radio hii tunazidi kuiweka wakfu mkononi mwa Mungu ili Mungu aendelee kuifanikisha siku baada ya siku na wewe na mimi tunapoendelea kuishikilia radio hii ukweli ni ya kwamba Mungu ataendelea kujinua na ataendelea kuwafikia wengi katika ulimwengu huu. Kama ilivyo kawaida yetu tunamkaribisha Mungu ili aendelee kuwa pamoja nasi na tunazidi kuombea radio hii na tunazidi kuishukiria kwa njia ya hali na mali kwa sababu si tunapenda kufanya wajibu ambaye tumewe, tumepewa na Yesu ametupatia wajibu gani? Katika kitabu cha Mathayo tisa uh, 20 anasema ya kwamba kwa kuwa yeye mamlaka ameyanyakua kutoka kwa yule muovu shetani na ametukomboa kwa ukombozi wa milele basi wale waliokombolewa na wanaongojea kuingia katika milele hapa duniani tuna kazi ya kutenda Anatuambia nendeni katika ulimwengu mzima mkawafanye wote kuwa wanafunzi wangu mkiendelea kuwabatiza wote wanaoamini katika jina la baba la mwana na roho mtakatifu na akasema kuwafundisha zaidi kushika sana yale aliyoyaagiza kwa hivyo wewe na mimi tuna wajibu tuna jukumu tuliopewa na Bwana na ijapokuwa labda hautaweza kuongea kwa radio hautaweza kuhubiri unapo support kwa hali na kwa mali na kwa mali yako unapoiweka katika uh, ministry kama hizi kama hii ya radio abaguzi uh, global radio ukweli ni ya kwamba unawafanya wengi waweze kufikiwa na ujumbe huu basi wapendwa inawakaribisheni nyoche ambaye mumeweza kuingia kwa mitambo wakati huu ili tumkaribishe Mungu wetu na hivyo kwa njia ya maombi tunyenyekee na ndipo tuweze kuomba tuombe baba mtakatifu Mungu wetu mfalme wa falme wewe uliyekuwako wewe ulioko na wewe utakao kuwako tuna wingi wa shukrani kwa ajili ya ulinzi wako mwema Tunakushukuru kwa ajili ya asubuhi hii ya leo ikiwa kwa wengine ni mchana ikiwa kwa wengine ni jioni. Tunakukaribisha kwa njia ya pekee ili uweze kunena nasi kupitia kwa hili neno lako ambalo umelipeana katika ulimwengu huu Liweze kuandaa wengi kwa ajili ya kuishi na wewe milele. Tunaombea radio hii yetu ya baguzi global radio uendelee kuifanikisha uendelee kuibariki uendelee kuipatia nguvu eh, na uwezo wa kueneza injiri na uweze baba wa biguni kuiendeleza kwa njia zako unapowatumia watu wako uweza kuisupport kwa njia zote wakati huu tunapoingia katika makala haya maarufu ya siku hii ya leo tunakuomba uwe pamoja nasi Ukanitumie kama chombo na familia zote zinaoakilishwa siku hii ya leo kusikiliza ujumbe huu ukazibariki na Na Hawasikilizaji wetu kukutana na mahitaji yao. Maana unayaelewa hitaji la kila mmoja wao. Baba mtakatifu, tunakuomba roho wako aweze kuwa mwalimu mkuu tunapoanza hadi tamasha ni katika jina lako Yesu tunaomba na kuamini amen basi tunaona ya kwamba kwa mkutasali yale tuliona jana ni ya kwamba Mungu kwa sababu yeye mwenyewe ni Mungu na zaidi yake hakuna mwingine aliweza basi kupeana agano lake ambalo agano hili linalo ling, linalo linganishwa na agano ukiangalia agano mbili zilizoko ndani ya Biblia agano linaloitwa agano la kale na agano jipya wengi tunasema sisi ni agano jipya lakini agano jipya na agano la kale halina tofauti kwa njia yeyote ile isipokuwa agano jipya sheria za Mungu zinaandikwa katika mioyo yetu na agano la kale sheria hizo zilikuwa zimeandikwa katika mbao mbili na ndipo tukaona ya kwamba Yesu ambaye alikuwa anaongoza uh, wale wote waliokuwa zamani zile ukweli ni ya kwamba alijidhihirisha na akaweza kuwa na agano na wao na akaweza kuwapatia sheria zake Akizizungumza na kusuhubiria ye mwenyewe pale katika mlima na akasema mtakaposhika sheria zangu na kusikiliza sauti yangu sana na kushika agano langu mtakuwa watu wangu mtakuwa tunu wa, tunu tunu kwangu na mtakuwa ufalme wa kikuhani na ndipo tunaona ya kwamba alipokuwa anawatangazia habari hii wao wenyewe hawakujifahamu ya kwamba tambi imeweza kuangamiza na hivyo wakaona hiyo ni kitu rahisi tu hawakuweza kujua ya kwamba mwanadamu anapojaribu kutenda mema anafanya maovu paulo anasema jambo hili maanake ukiangalia katika kitabu cha warumi sita anasema ya kwamba eh mimi maskini nani atakao niokoa na mwili huu wa dhambi mwili huu ambaye ukijaribu kutenda mema unakuta unatenda maovu wakuwa kila utakaojitoa kwake kumtumikia aidha ni haki inao aidha ni utivu uletao haki ama uasi uletao mauti unakuwa mtumwa wa hiyo mwili yetu imeingizwa katika utumwa wa dhambi na hivyo ni mpaka tuhitaji msaada kutoka nje na msaada huu unapatikana kwa Yesu ndipo akasema basi sisi lile Mungu analotaka tutalifanya na agano likafanyika pale na lilipofanyika hata Musa alipoitwa mlimani kwenda kuchukua hizo uh, hiyo hiyo, hiyo amri ni kwamba wao walivunja cheria hiyo na wakaweka hali ya kuabudu sanamu na ndipo basi tunaona Mungu anasema cheria zake hizi mtu atakapozitunza ni ya kwamba ataishi. Na ndipo akasema ya kwamba niliwapa hizo amli na kuwapatia hukumu zangu ambaye mwanadamu akiziishi akiishi kwa kuzitenda ataendelea kuishi milele. Lakini araaniwe yeye anaozivunja sheria za Mungu ndivyo neno linavyosema na kuweza kuwafundisha wengine kuto kutotozitunza. Unapoangalia neno la Bwana katika katika kumbukumbu kumbu la twenty eight anasema na laaniwe yeye ambaye anayekataa kutii sheria hizi za Bwana. Na anasema yeye ambaye hataweka maneno ya toranti hii na kuifanya alaniwe na watu wote wakasema amina kwa hivyo tukaona jana ya kwamba agano mpya liliweza kuonekana likiwekwa ndani ya wanadamu ambaye ni msamaha wa dhambi na watu wanapopata msamaha wa dhambi wanatakaswa ya Yesu na sheria zake zinawekwa ndani na hivyo ni kusema jeremiah anaposema anasema ya kwamba uh, agano hili diro nitakao fanya na wana wa Israeli baada ya siku zile nitashika nitaweka sheria zangu ndani ya mioyo yao na mimi nitakuwa Mungu wao na watakuwa watu wangu na hawatafundisha kila mtu jilani yake na kila mtu ndugu yake wakisema ni maana wote watakuwa wanamjua na Mungu atakuwa amekaa ndani yao na hii sheria iliyoandikwa katika nyaraka katika mbao mbili hiyo sasa hiyo inaandikwa ndani ya mioyo yetu na inapoandikwa ndani ya mioyo yetu ndia kwamba ndani yetu sasa huyo roho ambaye anaziandika anatupatia haki na kwake huyu mwenye sheria hizi na ukweli ni ya kwamba tunapoendelea kumtii tunakuwa na moyo safi na hivyo ni kusema roho ana ndani yetu na analete tunda la roho na bipo tunaona ya kwamba tunda hilo la roho ni tunda sio matunda katika kitabu cha wagaratia anasema hivi agaratia 5 22 23 na ya kwamba. natunda la roho ni ni nini anasema hivi, hivi. ni upendo furaha amani uvumirevu utu wema uaminifu na anaendelea kusema hivi katika a a na tatu upole upole kiasi juu ya mambo haya hakuna sheria kwa hivyo kwa neema ya Mungu tunaweza kutii sheria za Mungu na ndiposa unaposikia tunaokolewa kwa neema ni kwa sababu ni katika neema hiyo inao tuwezesha kusishika sheria za Mungu na tukaona ya kwamba Daudi anasema ya kwamba furaha yangu ama mape, e, e, furaha yake ni kufanya mapenzi ya Mungu. Hiyo ndiyo furaha yake. Na hivyo ndivyo anavyosema Yesu naye ya kwamba kwa sababu ya kutii sheria za Mungu Mungu hakumwacha alikuwa naye hapa katika ulimwengu huu maana alitenda yale yote yanaomtendeza mtendeza baba. Hivyo navi tunasio ingia katika agano jipya, tunakuwa na sheria za Mungu na tunafanya yaliyo mapenzi ya Mungu. Na ndipo basi tunapo tunapohesabiwa haki, tunakuwa na amani ambaye haiwezi kupatikana kwa njia ingine ila ni kuwa na amani na Mungu na kuweza kufikia standard ile Mungu anaotaka tufike tufikie na yeye kubiri hizi sheria anasema ya kwamba sasa anataka kusiandika ndani yetu na ndipo basi wewe na mimi tunaona na tunaelewa Yesu alipokuwa hapa duniani aliulizwa maswali na swali moja aliloulizwa na akalijibu kwa ufasaha aliulizwa sheria iliyokubwa kubwa kuliko sheria ingine yoyote na akasema ya kwamba sheria iliyo ni hii mkende Mungu wako kwa moyo wako kwa nguvu zako na kwa roho yako na akasema pia na lile linalolingana na hiyo ni ya kwamba na umpende jirani yako kama nafsi yako kwa hivyo sheria hii ambaye alizozungumza mbili ambazo mara nyingi tunafurahi sana tunaposema sisi si noara na na tunahaja na sheria kumi za Mungu bali tuna sheria mbili zilizowaachia na Yesu na hizo ndio tunaozingatia wapendwa tulijua na tukaelewa jana kina gaubaga ya kwamba sheria hizi mbili ni sheria zinaposhikamanisha sheria kumi za Mungu maana unapompenda Mungu kwa moyo wako na kwa nguvu zako na kwa roho yako na uwezo wako hautakuwa na miungu mingine ambaye ni sheria ya kwanza hautatengeneza sanamu ya, eh, ya chitu chochote duniani ama binguuni ama chini ya maji azini maana jio unampenda Mungu hautalitaja jina la Mungu gile maana unampenda kwa moyo wako hautaweza kuvunja sheria ya nne inayosema ikumbuke siku ya sabato itakasa siku sita tenda kazi zako zote lakini siku ya saba ni sabato ya Bwana Mungu wako Siku hiyo zitende kazi yoyote we mwenyewe wala mwanao wala mbinti wako wala mja kazi wako wala mnyama wako wa kufuga wala mgeni katika mlango yako. Kwa nini? Kwa kuwa Bwana Mungu aliumba bingu inchi bahari na chemichemi za maji na vyote vinavyonekana visi na visivyoonekana kwa siku sita Hivyo Bwana akaitenga siku ya saba akaibariki akapumzika mambo matatu ambaye hakuna mwanadamu ama mtu yote anayeweza kuondoa kwa siku hii aliibariki akaitakaza na yeye mwenyewe akapumzika Isaia akituambia hata dunia mpya baada ya dhambi kuangamizwa sabato watu watakuwa wakienda mbele za Bwana na kumsujudu ndipo basi tunaona Agano la kale mwalimu ni mmoja. Na yeye aliyeweza kutoa sheria pale Mlimani ni yeye huyo huyo Yesu na ndiyo Agano jipya Na ndipo basi kila kutoa kuliko kwema. Na kila Na kila kitoleacho kilicho kamili Utoka juu. Ushuka kutoka kwa baba. Baba wa mianga na ni Mungu mbaji. Siku hii ya leo tunataka kuangalia sasa vile baada ya hawa wana wa Israeli kufanya agara na kulivunja pale pale katika mlima wa chini ya mlima wa Sinai. Tunataka tuone sasa maanake walikaa hapo kwa muda tunataka kuangalia wakitoka Sina wakienda Kadesh sisi Mungu alivyoweza kuandaa vilivyo kwa ajili ya kuingia katika Kanani ambaye ni Kanani ya hapa duniani kwa hivyo tunaangalia vizuri sana safari hii ya wana wa Israeli ni safari ambaye inaenda ikilinganishwa na safari yetu sisi wasafiri tunao kutoka duniani hapa tukielekea katika kanani ya mbinguni na tunapoona mahali walipoweza kuanguka tuna ama inatutahadharisha ili tuweze kuwa tayari kuweza kushinda tunapoona mahali walipoendelea kuinua Mungu nasi tunaendelea kumuinua zaidi Tunaendelea kuangalia. Basi juu tuliangalia juu. Katika hapa hapa sinai vile walivyokuwa wameweza kupewa nafasi ya kumkaribisha Mungu kuwa pamoja nao na wakaweza kupewa kulingana na Musa vile alivyoonyesha mlimani, wamtengenezee Mungu hekalo ili aje akae na wao. Basi hekalu kabla halijaanza ku halijaanzishwa pale kujengwa ni ukweli ni ya kwamba walikaa hapo muda na mistoro hiyo ilipopewa Musa walikuja wakaendelea kuangalia vizuri wakaanza kutengeneza kitu kimoja kimoja na kwa hivyo zaidi ya miaka miwili walikaa pale na, na pale waliweza kukaa hasa katika uh, muda ambaye haukuwa ni mchache na ndipo tunaona ya kwamba katika mwaka wa pili ndipo sasa walikuwa wamemaliza na ndipo basi Musa akaambiwa na akaagizwa na Bwana zile atakavyowatakasa walawi vile atakavyohesabu kabila hizi na vile atakavyoweza kuwa na utaratibu hasa katika ibada na katika hema hiyo na katika hema zao hivyo wakiandaliwa kuwa na utaratibu wa serikali watakao kuwa nayo watakapoingia katika Kanani unapoangalia katika hesabu moja haya ya kwanza akasema Mungu akamwambia Musa ya kwamba katika bara ya Sinai ya kwamba ilikuwa ni siku ya kwanza ya mwezi wa pili akamwambia hivi hema ya ya kukutana muweze kuiandaa jinsi inavyostahili uweze kufanya hesabu ya hawa mkutano wa wana wa Israeli na jamaa zao na nyumba zao uhesabu kila mtu mume kwa kichwa na wale waliohesabiwa ni wale walio kuwa wamefikisha miaka ishirini na kuendelea wale ambaye wanaweza kuwa jeshi na akaambia ye na musu na Haruni waweze kuwahesabu Unapoangalia katika Hesabu nane, kitabu cha Hesabu nane aya ya ishirini na mpaka ishirini na mbili Musa na Haroni na mkutano wote wa Israeli wakafanya Walawi kama vile walivyokuwa wameambiwa na Mungu na wana waka, wa Israeli wakafanya kama vile manake aliambiwa baada ya kuwa hesabu pia waweze kuwaweka wakfu makuhani hawa ama nyumba ya yarawi waweze kuwa wakinipendea kazi na ndipo basi tunaangalia tunaona ya kwamba warawi wakatengwa na wakawekwa wa, wakfu na watak, warawi wenyewe pia wakajitakaza wakatakaza nguo zao na wao wakaweza kutolewa ile sadaka ya kutigizwa na wakaweza kuingia katika hekaru balo sasa limeundwa na likaundika waweze kuendelea kufanya huduma udum, huduma hivi ni kusema katika serikali ambayo sasa inaonekana itaundika hata wanapofika katika nchi ile ya ahadi imeundwa pale nyikani kwa hivyo wakawa na serikali ambaye ingeweza ilikuwa na utaratibu ulioweza kuwa na tabia ya uungu na ilikuwa ni e, utaratibu uliokuwa ni rahisi sana wa kuweza kuendeleza serikali hii ya ambaye inaundwa sasa ya wana wa Israeli. Mungu akawa yeye mwenyewe ndiye mfalme wao na yeye ndiye kiongozi wao na akaweza kumweka kumuwe, wakfu Musa awe yeye ndiye mwakirisi wake. Hivyo ni kusema Musa hakujitagua Musa aliweza kuchaguliwa na Mungu ili wae wakimwona maana yake ndiye aliona mwili na nyama. Yeye Mungu mwenyewe akiwa ni mfalme wao Na hapa ndipo basi baadaye tunaona pia Musa akipewa wazee sabini kutoka katika kabila zote za wana wa Israeli ambaye wangeweza kumsaidia katika kuongoza hawa watu. Na ndipo hapa baadaye tunaona ba kutoka kwa wazee kuna hawa sasa makuhani ambaye walikuwa wana fanya huduma katika hekalo wakiweza kuzungumza ama kuwakilisha wana wa Israeli kwa Yehova Mungu na basi baada ya hawa wazee sabini na wa, na makuhani pia kukaweza kuwa na machifu ambaye wangeongoza kila kabila la wana wa Israeli na kukawa na viongozi wengine ambaye walikuwa wanaongoza vikundi vya, ma, uh, vya vya elfu na vikundi na na viongozi wa vikundi vya vya mia na viongozi wa vikundi vya hamsini na viongozi wa vikundi vya kumi Hivi ni kusema kama hihi kama tunavyofahamu ni kutoka sasa tuseme kwa mfano Mungu akiwa yeye ndiye mfalme hapo chini kuna uh, kuna makuhani ambao ndiyo wana onde endelea kupatanisha the whole nation na Mungu na pia baada ya hawa kuna wale ambaye wako, wako sasa wanaongoza mamia maelfu na wale wanaongoza mia na wale wanaongoza eh, hamsini na wale wanaongoza makumi ama ama tuseme labda ni, labda ni sub chief kuna kuna chief mwenyewe kuna dio kuna uh, district uh, district of isla kuna kuna kuna uh, governor mambo kama hayo na ipo step zikaendelea kupangwa utaratibu wa kuweza kuongoza hawa wana na kwa na kuwafikia katika mahitaji yao jinsi inavyopaswa na ndipo pia baada ya hawa hata kulikuwa labda na, na wazee wa vijiji Wanake pia kulikuwa kuna chaguliwa wa, watu ambaye labda wangeweza kuwa na hitaji ya eh, kushirikia mahitaji ya watu kutoka ngazi ya chini mpaka ngazi za juu Na ndipo unapoangalia katika Deuteronomy ama kumbu, kumbu ya Torati moja haya na tano mpaka saba anasema Musa hivi nilichukua watu wenye wale wenye hekima he, he, na wanaojulikana ju, na nikawaweka wawe ma, wawe viongozi wa maelfu ma, ma, ma viongozi wa elfu viongozi wa ku, mia viongozi wa hamsini na viongozi wa mia na nikawa wapea, nikawapeana kwenyu ili waweze kuwa waamuzi wenyu ili waendelee kuamulia mambo na muamue waamue kwa haki na wa, yale yanao walemea wanaipeleka kwa muza na wakaonywa ya kwamba ni lazima waangalie vizuri wasiwe na upendeleo kwa sababu Mungu anataka hukumu ilekezwe vizuri kwa usawa kwa mkubwa hata kwa mdogo maana ye ndiye anao hukumu na yale yanawashida Musa kawaagiza wamletee basi tunaona ya kwamba wahibrania a, kambi hii za wahibrania ikaweza kuandaliwa Kinsi serikali katika Canaan itakavyokuwa na ilia, iliandaliwa yaandaliwa kwa njia hii Kulikuwa ya kwamba makuhani wameweza ku, ku, ku wameweza kugawanywa katika sehemu tatu na kila kundi lilikuwa na kazi yake ya kufanya katika hekaro na wakaweza kuwa wakihudumia Mungu ambaye sasa ni Mungu haonekani. Na unapoangalia katika kitabu cha ja Hesabu ni kwamba inaendelea kukuelezea vizuri kila kundi la hawa makuhani vikundi vitatu walikuwa wanaendelea kumtumikia Mungu katika hekaru ambaye hakuwa anaonekana hesabu mbili aya ya pili aya ya, ya kumi na hema hiyo ambaye ilikuwa imeundwa Niliwaelezea kwamba Hekaru hii lilikuwa limeundwa likiwa ni ya kwamba litakuwa linabomolewa lina na wanapofika mahali Mungu anataka watue linajengwa tena. Dipo katika kitabu cha Hesabu wakaambiwa hema hii ya kusafiria itakuwa ikisafiri pamoja na milango yake na i, mahali wingu litakapoonyesha hapo ndipo litakavyoweza kujengwa. Hivi ni kusema wingu linapoinuliwa maana wingu lilikuwa linakaa katika pale kwa hema likiwa linaniginia pale wakati Mungu anapotaka wahame basi linainuka juu na makuhani wanachukua nafasi hiyo kuvomoa hilo hekalu ili waweze ku, uh, kuongozwa na wingu lile jinsi Mungu anavyotaka waweze kuondoka. Na ndipo basi hema hii ilikuwa imezungukwa na hawa vikundi vitatu vya vya makuhani pamoja na makabila mengine. Na kazi hii ya kubomoa na ya kujenga Tumeona ilikuwa imepewa makuhani. Maana e hakuna mtu mwingine angegusa hii ekaro. Mtu hata hakuna mtu angekaribia wakati linapobomolewa ama wakati linapojengwa manake kama mtu angekaribia hapo angekufa na ndipo basi Mungu akamwambia Musa watu wa Rawi ndiyo watakao kuwa tu karibu wakinitumikia na watalinda uh, uh, watalinda hekema hii na mkutano wote na wanitumikie katika hekaru hivi wachukue vyombo hivi vya hekalu hii ya, ya, ya kukutanikia kukutani na waweze kuwa wakihuduma na nimekupatia Haruni na wanawake yaani watoto wake waweze kuwa ni wakuhudumu katika hili hekalu na makuhani wote kabila la walawi wote limekuwa chini ya huyu Haruni na ndipo basi haruni na watoto wake watakuwa hapo na mwingine akikaribia hapo atakufa unapoangalia hesabu nane katika kitabu cha hesabu nane, haya aya na ndipo basi warawi wakajitakasa kutokana na dhambi na wakaweza kutolewa sadaka ya utakazo Hivi ni kusema basi wakaigawanya katika vikundi vitatu. Kikundi cha kwanza eh, hawa ni, ni ni kulingana na watoto wa haroni. Na kikundi cha kwanza kilikuwa kinakaa upande wakusini, wa kusini, upande wa mashariki. Na watakuwa mbele ya hema na hawa ndiyo watakuwa wakielekea katika mawe wa ya jua na watakuwa wakikaa upande huo. Na katika upande wa south walikuwa wamekaa hawa watu wanaoitwa wakozi wa ama ama na mkuu wa nyumba ya wakozi akakaa akaka pamoja na katika upande wa kus Kusini na familia yake na walikuwa wamepewa kazi ya kufanya watatunza saduku lagano na zaidi ya kutunza saduku wataangalia ile meza ya mikate ya uonyesho na kinara cha taa na pia wataangalia madhabahu yale yaliokuwa pale katika hekaro ndani na vyombo vile vya mahali patakatifu wanapoendelea zinapoendelea kutumika na upande wa kusini pia kuna wale waliokuwa wanaangalia ile miimo ya hekaru na vivuniko vyake na pia uh, zile zile hema zenyewe na kamba na wao walikuwa ni hawa wanaoitwa wa wa Malawi. Kwa hivyo unaona ya kwamba eh, wa, walikuwa wamepewa kazi kwa kwa njia ile ambaye hakuna wakati ambaye hekalu hii ingekuwa na hitirafu kwa njia yote. Marake kila uh, nyumba ya lawi alikuwa amepewa kasi yake. Na ndipo upande wa ma wa magharibi walikuwa hao wanaitwa Joshonite. Katika hesabu 3 ukiangalia katika haya ishirini na tatu itakuonyesha ya kwamba wao wa Joshoni walikuwa wanakaa nyuma ya maskani upande wa magharibi na mkuu wa nyumba ya wa mama ya baba yao alikuwa manake kila kabila kila kila ukoo ulikuwa una mkuu wako wae wake na ulinzi wao utakuwa katika gani ni maskani na hema na vifuniko vyake na pia mlango wa hema hiyo hivi ni kusema ya kwamba kila kabila kina kikawa sasa kimepewa jukumu la kuweza kutekeleza eh, eh, katika hekaro hili ili kuweze kuwa na utaratibu kama vile Mungu alivyo kuwa amepanga kuongoza wana wa Israeli wa kuwapatanisha na Mungu mwenyewe na ikumbukwe ya kwamba Hekaru hili niliwaelezea wakazi nilipokuwa nikiwafundisha juu ya hekaru. ya kwamba hapa ndipo palipo na njia zote za ukombozi na njia ambaye Mungu wetu anapenda hata zifuatwe na viongozi wa ulimwengu huu lakini nasikitika kwa sababu viongozi wa ulimwengu huu hata wengine hata hawasomi bibilia hawana haja nayo ndipo ulaona ya kwamba dunia hii inajaa rahana maana watu wamemkataa Mungu kama watu wote wangeweza kupata ukweli na uungu ulio ndani ya Biblia dunia hii ingekuwa ni mahali pazuri pa kuishi na ndipo basi baada ya hivyo wakaweza kuagiza Musa kaagizwa ya kwamba basi na hizi kabila zingine zote waweze kupangwa kulingana na standardi yao kila kabila na kila kiongozi na kila mahali wataka, wakawa sasa wamejenga kuzunguka hema hii Musa na haro ni hema yao ikawa iko katikati ya ya, ya hawa wana wa Israeli na makuhani hao wengine wakawa sasa wamezunguka pia pandi zote 4 na wana wa Israeli hao wengine kabila hizi zingine wakao mbali na hekaru lakini wameweza kupangwa kwa ustadi kulingana na vile walivyokuwa wameagizwa Mungu ameagiza wapangwe Unapoangalia Musa akaambiwa na, na na Mungu wana wa Israeli wapangwe, kila mmoja Ukiangalia hiyo ni ni, ni ni hesabu hesabu mbili aya ya kwanza na ya pili Musa akaambiwa ya kwamba uwapange kulingana na vile watakavyokuwa wakikaa wakielekea hema ya kukutanika na wapangwe jinsi ya ustadi yani unaona hapa kuna mpango ambaye Mungu ni Mungu wa mpango katika mambo yake Mungu anayapanga kwa usawa na hivyo kila mtu akawa amepangwa katika nafasi yake lakini kumbuka ya kwamba, kulikuwa bado hapa katika hao wana wa Israeli kulikuwa na watu ambaye hawakuwa wa kabila hili la wana wa Israeli Hawa ni wale wa Misri waliosikia mwito, wakasikia vile Mungu atafanya atatenda katika Misri, wao wakaweza kusikia ujumbe uliopewa wana wa Israeli, wakatenda vile vile, na wao wakaamua hata kama vile wameokoka na watoto wao hawakuuua, na wameweza kufanya kama vile wa Israeli walivyofanya, wakaomba wakubaliwe na wakakubaliwa wakahama pamoja na wana wa Israeli kutoka nchi ya Misri. Hawa wamekuwa vikwazo vikubwa sana kwa wana wa Israeli, maana sasa wao wenyewe hawafuati ukweli kabisa kabisa na hawataka kusukua na, na wanakuwa mbele kipawa mbele katika uasi wa kila jambo. Ukiangalia wakati Musa alipopaa kwenda kuchukua m, m, kuchukua amri kumi hawa ndio walio tumiwa na shetani kuwaongoza wengine kuasi na wakaanza kuabudu ng'ombe. Na hata katika maisha ya Ukristo, hawa waliochanganyika Ambaye ni watu walio Hawako moto wara hawako baridi, hawaendi biguni na wataki wengine waende. Wanatumiwa na yule muovu shetani, wanakuwa miongoni mwetu. Hivyo unaposafiri katika safari hii, ni lazima uweze kujihadhari kwa hawa watu walio waliochanganyika, wanashika kuwili, wana mambo ya dunia na wana mambo ya biguni na hao wanakuwa vikwazo lakini Mungu kwa sababu ya pendo lake hakuweza kuwapata kuwatupa na alipo hata wa, wakati huu hekalo ilipokuwa Musa ameagizwa vile makabila wameweza kujenga a, a, kuzunguka hekalo hii hata kama hawakukubaliwa kuingia katika makundi hayo Mungu hawaku hakuwatupilia mbali Bali Musa aliagizwa akaambiwa hawa katika vizazi vyao vya tatu. watakubaliwa kuingia katika kusanyiko la Mungu Mungu hako hakuwatupa lakini hawakuruhusiwa kupata kazi yoyote kufanya kazi yoyote maana Mungu aliona hawa ndio wanaongoza watu kuasi lakini akasema katika kizazi chao cha tatu. wataingia katika kusanyiko la Mungu. Hii inapatikana wapi? Katika kumbukumbu kumbu ya Torati tatu Unaposoma aya ya saba inasema ya kwamba eh, ni wa wana wa Israeli wanaambia msimchukie eh, eh, eh, twenty three Deuteronomy 23:7. Usimchukie mwadomi maana ni ndugu yako. Usimchukie Mumisri maana ulikaa katika inchi katika ulikaa ugenini katika inchi yake a, aya ya nane inasema eh aya ya wana wao watakubaliwa katika kizazi cha tatu kuingia katika mkutano wa Bwana na pia mbali na hiyo yote ambayo ilizungumzwa Mungu akaanza kuwafundisha hawa wana wa Israeli juu ya kuwa na afya nzuri katika mazingira yao Kumbuka Mungu anakuja na atakaa pamoja na wao Na hivyo wakaanza kufundishwa mambo ya ku katika mazingira yaliyo masafi na mazingira ya kuwa na afya nzuri na Mungu akaagiza ya kwamba katika maishirio ya kambi hii yeye kwa sababu atakuwa miongoni mwao ni lazima kuweze kuwa na utakatifu ambaye unakuwa na standard ya ungu. Na hivyo Mungu akaendelea kumuagiza Musa. Pasipo kuwa na usafi mimi siwezi kukaa hapa. Na mtu yoyote ambaye najisi Mungu akaagiza ni lazima aondolewe katika kambi. Na hawezi kuruhusiwa kuingia katika kambi. Hivyo a, Mungu akaendelea kuelezea Musa ni lazima afya itunzwe. Na afya hii Mungu anapo tun anapotaka itunzwe sio anapo afya tu ya kusafisha uh, mavasi ni afya ya nje na ndani ili waweze kufurahia kuwa kwa Mungu pamoja nao na Mungu afurahi kuwa pamoja na wao anasema ni kwa sababu gani kwa sababu Mungu anatembea kati yenyu waokoa na kuwapatia mahitaji yenyu. ni lazima basi muweze kuwa na utakatibu. na kuwaokoa kutokana na adui zenyu kwa hivyo kambi zenyu ni lazima ziweze kuwa safi Unapoangalia katika hesabu tano Mungu akasema waamlishe wana wa Israeli kila mtu alie na ukoma na kila mtu alie na kisono na kila mtu alie na jisi kwa ajili ya wafu hawa wote waweze kuondolewa katika kambi Mtawatoa nje wote na mtawaweka nje ya mirazo maanake mimi ni kati miongoni mwenyu Basi safari hii ya wana wa ikawa sasa sanduku la agano linaendelea kuwa pele yao na likawa uh, liki, likishikiriwa na na, na, na na Walawi na wakifuata lile wingu lililokuwa linawaongoza kiangalia katika hesabu 10 aya ya 33 na tatu na, na aya ya zarazini na 34 inasema hivi Basi wakasafiri kutoka mlima wa Bwana siku tatu na sanduku la agano likatangulia mbele yao kwa muda wa siku tatu ili iweze kuwafikisha mahali ambaye wataweka kambi tena wapumzike na wingu la Bwana likaweza kutangulia likiwa juu yao na wakati linapoinuka na linapoanza kusonga wanalifuata Na likiwa limechukuliwa na likiwa limechukuliwa na makuhani na Depo basi Musa na Harun wakaweza kuagizwa waambie wale kabla hawajaondoka wale watakao kuwa wakiweza kuelezea kama ni kuondoka ama sio kuondoka ni makuhani na m makuhani nao walikuwa wanapata ujumbe kutoka kwa Musa hivyo ni kusema Mungu anapopeana ujumbe kutoka kwa kwa Musa na makuhani wanangojea Musa awaamrise na wanapoamlishwa wanapiga tarumbeta na kila kabila katika kambi zao wanasikiliza sauti ya tarumbeta na tarumbeta hiyo inamaanisha nini hivyo walikuwa ni lazima wafuate utaratibu na mtu yoyote ambaye angekosa kufuata utaratibu wa tarumbeta vile zinavyolia ikilia njia kwa njia hii unajua hiyo inasema nini Viongozi hao walikuwa wamefundishwa utaratibu wa Mungu. Yaani ni kitu gani tunafundishwa hapa? Ni ya kwamba leo hii ninashangaa ninapoona wa Kristo katika ulimwengu huu wanaendelea kufanya mambo kinyume na utaratibu wa Mungu na wanaendelea kufanya mambo kidunia. Wanaendelea kufanya hata kama ni kuimbia Mungu wanamuimbia kidunia Mungu ni Mungu wa mpango Mungu ni Mungu wa utaratibu Mungu ni Mungu ambaye yeye mwenyewe ana mipango kamili inaoendelea kuonyeshwa katika maandiko matakatifu Hawezi kuvaa vile unavyotaka, hawezi kuishi vile unavyotaka, hawezi kukula vile unavyotaka, Hawezi kuendelea kukaa ukiwa na jisi mbele za Mungu. Mungu anasema ni Mungu wa mpango. Katika hali ya kuwa na afya, kula viz, vile inavyostahili, kuvaa vile inavyostahili, maana anasema nyinyi mtakuwa ni, ni, ni, ni, ni, ni watoto wa nyumba ya kifalme wa makuhani wa Mungu. Tunaona ya kwamba Mungu akaweza kuelezea Musa makuhani wakaendelea kupiga tarumbeta, tarumbeta hizo zikaeleweka na kila kabila la hawa wana wa Israeli 12 na linaposema ni kuandaa kuhama wanajiandaa wakingojea ya kuhama ikipigwa wanatembea ukienda kinyume na vile inatarumbeta inavyofanya inavyosema ulikuwa unauawa na ndipo basi chelia ya mungu inabebwa na na, na na hawa harali ikiendelea kuongoza mbele na kabla eh, kabla haijaondoka ndipo Musa anaagisa makuhani wanali wanapiga hiyo tarubeta na tarubeta hiyo inapolia watu wote wanafuata wanatembea hivi ni kusema kila kitu cha binguni ni utaratibu na hakuna vile utakavyoendelea ukiwa unaenda kufanya mambo kiundulo ukifanya mambo kinyume na utaratibu wa Mungu hawezi kufaulu Hawezi kuwa CRS katika maishirio yako na unafikiria unamtukuza Mungu. Hawezi kukula CRSness na unaendelea kuwa mgonjwa na huku unaendelea kuomba na unafikiri Mungu ataku, ata, atakutibu. Mungu anadia zake. Na njia zake zinapatikana katika hekaru Kumbuka. usikoelewa hekaru Hata utaendelea kukula vibaya katika ulimwengu huu. Unakula visivyo unakuwa mgonjwa na unaona miaka kwenda miaka rudi unaombewa na hupati nafu you have to do what you are supposed to do Kile Mungu ambaye amekupatia uwezo wa kukitenda, Mungu hata kukufanyia hiyo mpaka we mwenyewe ufanye Maana anasema sisi niwatenda kazi pamoja na yeye ikiwa amekupatia jukumu ufanye hivi utafanya hivyo na ile ambaye ni yake naye atafanya akisema kula kwa njia kama kama kama taifa teule ukikula vibaya utakuwa mgonjwa utaendelea kupata shida na mwishowe hata unaweza kuwaga dunia na utahesabiwa umejiua kwa hivyo ni lazima watu wa Mungu wajiangalie sana naona saa zetu zimeyoyoma lakini ukweli ni ya kwamba Mungu akawaongoza hawa wana wa Israeli na akaendelea kuwaongoza kupitia kwa lile wingu na wakati wingu linapokaa juu ya Hekaru, wanakaa hapo anapotaka waondoke linainuka na linapoinuka wanakuwa tayari kubomoa lile Hekaru na kuondoka na linapoendelea kuwaongoza wanafuata njia ile wingu linaenda. Wakati mwingine lilikuwa linaweza kwenda upande ambaye kuna mawe na kuna milima na kuna mabonde. Hawa watu waliokusanyika, waliochanganyika, walikuwa wanaanza kununa. Na inapoenda na ndipo unapoangalia katika kitabu katika kitabu cha ja, Hesabu eh, kumi haya ya tano ilikuwa ikinaposafiri mbele Musa anasema inuka adui zako watawanye na wakibie mbele zako na linapo eh, tulia na linasimama e bwana anamkaribisha Mungu wewe uko miongoni mwa kumi ya wana wa Israeli na ndipo kutoka uh, kare, kutoka hapa sehemu ya Sinai mpaka Kadesh ilikuwa ni siku tatu na ndipo hapa sasa wanakaribia katika ile Honda ama mipaka ya kuingia katika nchi ya Canaan na hapa ndipo tunaona ya kwamba wanakuwa karibu sasa sana kuingia katika nchi ya Ahadi. Na Mungu amewatoa, amewakali amekuwa nao katika jangwa, amewaleta sasa wako katika mipaka ili awaingize katika nchi ya kanani Na ndipo unaona ya kwamba wengi hata walipo wanapokalibia katika kanani ya biguni watafanya kama hawa vile walivyofanya. maanake hata kama walikaribia Kanani hawa hakuna hata mmoja atakuja kuingia. Maana walikosa imani. Mungu akitujalia siku ya kesho tutaangalia ni mambo gani yaliyoweza kutokea katika sehemu hii. Na kwa leo ningependa tukome hapa ili Mungu wetu siku ya kesha katika series hii tunaendelea nayo kwa siku kadhaa pia tuone vile Mungu atakavyotenda na hao wana wa Israeli ikikumbukwa ya kwamba hii ni safari yako na ni safari yangu tunapotoka katika dunia hii ambayo ni Misri ya ulimwengu ya wakati huo tunapoingia katika bahari ya shamu na kuingia katika jangwa la Sinai na mwishoe kukwea kuelekea katika Kanaani ya biguni mambo yale yaliyowapata hawa kwa wa Israeli ndio inao inayopata wa, wa, wa Israeli wa kiroho ambaye ni mimi na wewe wa Kristo wa siku hii ya leo lakini jambo la kutia moyo ni ya kwamba kama vile Mungu alivyokuwa na hawa Israeli wa kimwili hata leo ako pamoja nazi kumbuka Yesu alisema ya kwamba mimi niko pamoja nanyi nani hata mwisho wa dahari, roho wa Mungu anaendelea kutuongoza mwalimu mkuu tena kiongozi Amina. Na hivyo hatuwezi kuogopa. Vita imeshindwa. Sisi tunatembea mahali Yesu mwenyewe alipoweza kutengeneza njia na hivyo ushindi ni wetu. Mungu wetu akubariki wa msikilizaji wangu, Mungu wetu atubariki sisi zote na tuandae kwa ajili ya kuingia katika kanani ya vinguni. Tutakapokuwa tukiendelea kuangalia hawa vile watakavyoweza kuingia katika kanani ya duniani na ni wangapi wataingia na je itakufundisha nini? Hii ni ombi langu ya kwamba itufundishe mahali walipo tuweze kuomba Mungu atusaidie. Mapenzi ya Mungu ifanyike kwako na kwangu na ni katika jina la Yesu tunaomba hebu tuweze kuomba Baba mtakatifu tunakushukuru sana kwa kuwa wewe ni Mungu na zaidi yako hakuna mwingine umetuleta katika safari hii ya wana wa Israeli na tumefika mahali ambaye sasa tunaona wanakaribia kuingia katika Canaan jambo hili linatufundisha jinsi pia na sisi tulivyokaribu na kuingia kanani ya binguni Bwana tunakuomba utupe hekima na maarifa na ujuzi wa kuelewa kule walipoweza kuanguka sisi uweze kutusaidia kusimama na mapenzi yako endelee kufanyika kwa kila mmoja wetu hata kwa redio hii yetu ya Baguzi Global hata kwa wasikilizaji wetu uendelee kuwabariki wote na pia neno lako linapoendelea kudumu na kusimama na kuendelea linapoendelea liendelee ndani ya mioyo yetu kwa sababu kulishikilia ili mwishowe tuweze kujimudu kuona uso kwa uso haya ndio maombi yetu katika jina la Yesu mwokozi wetu amen Kwa, kwa pamoja naishi naamini kwa umebarikiwa ndugu msikilizaji. ukitaka kuongea pamoja nashi Janashi, na mchungaji your friend G katika nambari 253 213 6060. 253 213 6060. Na endelea kutupata kila siku ndani ya AJR ndani ya magusi, na majina yangu ni Olina Untili. hapa wakati mwingine na ubarikiwe